Ahogy az idős hölgy felém nyújtotta a tejás csészét, megrándult bennem egy érzékeny ideg, pontosan úgy nézett ki, mint Beck asszony. Az egyik helyi egyházközség összejövetet rendezett a magányos repülősök szórakoztatására. Én átvettem a csészét, visszaültem, és szinte képtelen voltam levenni a szemem a hölgy arcáról. Mrs. Beck. Már láttam is magam előtt, ahogy ott áll a rendelő ablakánál. Hát, nem gondoltam volna, hogy maga ilyen szívtelen ember, doktorul. Remegett az álla, és szemre hányóan nézett fel rám. De Mrs. Beck, mondtam, biztosíthatom róla, hogy a legkevésbé se vagyok szívtelen. Pusztán arról van szó, hogy nem végezhetek el egy komoly műtétet silingért. Hát, én azt reméltem, hogy megteszel itt egy magamfajta szegény özvegyasszonynak. Elgondolkodva vizsgálgattam tömzsi alacsony termetét, kicsattanó orcáját, a takaros kis konyba fogott dús haját. Tényleg szegény özvegy lenne? Minden okon megvolt a kételkedésre, de közvetlen szomszédja rajtonban right megerősítette a gyanumat. Mesebeszéd, doktor úr, mondta. Mindenkinél ezzel próbálkozik, de én tudom, hogy szép kis vagyona van. Több birtoka is van a környékem. Vettem egy nagy levegőt. Mrs. Beck, sokszor adunk áll olyan embereknek, akik nem tudnának többet fizetni, de amit maga kér, azt mi luxusműtétnek tekintjük. Még, hogy luxus? hápogta a hölgy, hiszen elmondta magának, hogy Georgina nem győzik kihordani a kicicákat. Folyton vemhes, és én nagyon aggódom érte, már aludni se tudok a nyugtalanságtól, hogy mikor jön a következő. Forgatta a szemét. Megértem, és nagyon sajnálom. De újra csak azt kell mondanom, hogy az ivartalanítás az egyetlen megoldás a problémára. Az pedig egy fontba kerül. Annyit én nem tudok fizetni. Széttárt a karom. És azt kéri, hogy vállaljam el fele áram, Külön csak magának. Nevetséges. Ez a műtét azt jelenti, hogy eltávolítjuk a méhet és a petefészket. Teljes altatásba. Egy ilyen műtéthez az anyag se jön ki tíz silingből. Ó, milyen kegyetlen maga. Elfordult, kinézett az ablakon, és rászkodni kezdett a vála. – Nem esik meg a szíve egy szegény özvegyen? Ez így ment már tíz perce, és lassan fel kellett fognom, hogy egy nálam erősebb jellemmel kerültem szembe. Az órámra pillantottam, már el kellett volna indulnom, és egyre nyilvánvalóbbá vált előttem, hogy ezt a csatát el fogom veszíteni. Sóhajtottam. – Lehet, hogy tényleg szegény özvegy. – Rendben van, Mrs. Ben. Megcsinálom tíz silingért, most az egyszer. Ked délután megfelel. Elpenderült az ablastól, és mint egy varázsütésre mosoly jelent meg az arcán. Tökéletesen megfelel, ez igazán kedves magától. Elhúzott mellettem, én pedig követtem őt a folyosón. Még valamit, mondtam, miközben kitártam előtte az ajtót. Hétfő déltől ne adjon semmit tenni Giorginának. Üres gyomorral kell behoznia. Behoznom? Beckney maga volt a megdöbbeni szobra. – De hát, nekem nincsen autóm. Úgy gondoltam, hogy eljön érte. – Úgy gondolta. – De Rájton öt mérföldre van. – Igen, utána pedig hazahozná. Én nem tudom megoldani a szállítást. – Elhozni, megoperálni, és még vissza is vinni. Mindez tíz silingért. Még mindig mosolygott, de már hideg fény villant a szemébe. – Nos, beleegyezett az árba. Tíz siling. – De… – De már megint kezdi? – eltűnt a mosoly, és Bekné félre a fejét. – Én csak egy szegény? – Rendben, rendben – mondtam gyorsan. – Kedden jelentkezem. És amikor eljött a kett délután, átkoztam magam a gyengeségemért. Ha behoznák azt a macskát, kettőkor megoperálhatnám, és fél-háromkor már indulhatnék is vizitelni a farmokra. Bánom is én, ha fél órát veszteségesen dolgozom, de így meddig fog tartani? Kifelé menetben néztem a nappal innyitott ajtaján. Úgy tudtam, hogy Trisztán tanul, de mély álomba merült kedvenc karosszékébe. Bementem, lenéztem rá, elbűvölve attól a zavartalan nyugalomtól, amelyet csak kivételesen jó alvóknál látni. Sima és békés volt az arca, akár egy csecsemőjé. A képregénynél kinyitott déli miróra a melkasára esett, és a hútbány kialudt lelógó kezében. Gyengéden megráztam. Nem volna kedved velem jönni, Trisz? Egy macskáért megyek. Lassan tért magához, nyújtózkodva és ásítva, de gyorsan visszanyerte a lapjába természetét. Hát persze, Jim. mondta egy utolsó ásítva. Kész örömmel. Beckney a Rájtoni út közepet lakott, a bal oldalon. Jászmin lak, olvastam a fényesre festett kapun, és amikor beléptünk a kertbe, kinyílt a házajtaja, és egy apró hölgy vidáman integetett felé. Jó napot, uraim! Örülök, hogy megjöttek! Bekísért minket a nappaliba, ahol jó minőségű, masszív bútorok nem éppen szegénységről árukodtak. Egy mahagóni szekrény nyitott ajtaján át poharak és palackok sorát pillantottam meg. Skácsot, Sherry Brandit és Sherrit sikerült azonosítanom, mielőtt a térdével benyomta volna az ajtót. Rámutattam egy spárgával átkötözött kartondobozra. Tehát, abba tette bele? Nagyon helyes. Nem! Áldja meg az Isten, ő a kertben van, ott szokott játszani délután. A kertben? kérdeztem idegesen. Akkor hozza be, kérem, mert sietnünk kell. A kikövezett konyhán jutottunk el a hátsó ajtóhoz. Az ilyen vidéki házak mögött többnyire meglepően nagy földek vannak, és Mrs. Beck birtoka igencsak csinos volt. A szépen lenyírt gyepet virágágyak szegélyezték, a napfényben ragyogó színekbe játszottak az almák és a körték a fák lombjai között. – Georgina! – húvalázta Mrs. Beck. – Merre vagy, cicuskám? Macskának nyoma se volt, mire ő pajkos mosolyjal fordult hozzám. – Szerintem játszik velünk egy kicsit. Ő már csak ilyen tudja. – Valóban? – mondtam minden lelkesedés nélkül. – Hát, remélem, hogy hamarosan előkerül. Tényleg nincs sok. Abban a pillanatban egy nagyon kövér círmos ki a krizántén bokorból, átsüvített a pázsiton, és eltűnt a rododendronok között. Trisztán szorosan a nyomába. A fiatal ember bevetette magát a növények közé, mire a macska kibukkant az ágyás túlsó végén. Néhány szökeléssel átszelte a gyepet, és fönt termett egy göcsörtös fán. Trisztánnak harci tűz gyúlt a szemébe, és fölkapott néhány lehullott almát a földről. – Na, mindjárt leszedem onnan azt a csirkefogót! – suttogta, és már célzott is. Megragadta a karját. – Az ég szöröl, mire, Triszt, ezt nem teheted. Dobd azt az almát! Tessék? – Ja, igazad van! – ledobta az almákat, és elindult a fa felé. – Akkor majd máshogyan kapom el. – Várj egy kicsit! – húztam vissza a kabát fogva. – Majd én. – Te maradj a falat fa és próbáld meg elkapni, ha leúlik. Trisztán csalódott képet vágott, de én fenyegető pillantást vetettem rá. A macska mozgásából arra következtettem, hogy elég, ha a társam viszi az igyekezetet, és a macska meg se áll a szomszéd megyéig. Elkezdtem megmászni a fát. Szeretem a macskákat, mindig is szerettem őket, és mivel úgy gondolom, hogy az állatok ezt megérzik, általában a legnehezebb esetekkel is képes vagyok elbánni. Nem túlzás azt mondani, hogy büszke vagyok a macskás technikámra. Most se számítottam problémákra. Enyhén kifulladva értem el a legfelső ágig, és kinyújtottam a kezem az összegörbült állat felé. Cic-cic, hízelektem ellenállhatatlan macska hívó hangomra. Georgina hidegen nézett rám, és nem reagált, csak még jobban meggörbítette a hátát. Még tovább nyújtózkodtam az ágom. Cic-cic! Hangom akár az olvasztott méz, az ujjam a macska orra előtt. Most gyöngéden megvakargatom a képét, és nyert ügyem van nála. Ez mindig beválik. Fújt rám figyelmeztetően, Georgina, de én nem hátráltam meg, hanem megérintettem a szőrt az álla alatt na prüszkölt, majd egy villámgyors balhorog, amely után véresebb maradt a fejem. Dühös morgások közepette visszavonultam a sebeimet ápolni. Odalent mis Mrs. Beck gyöngyőzően kacagott. Jaj, ugye milyen kis csibét! Annyira játékos a szentem! Felhorkantam és újra megindultam fölfelé az ágon. Ezúttal gondoltam, elszántabb, ravaszabb leszek. Most gyorsan elkapom a grabancát. Mintha csak olvasna a gondolataimba, a kisállat odaszökkent az ág végére, amely meghajlott a súlya alatt, ő pedig könnyedén leugrott a fűre. Trisztán azonnal pattant és teljes súlyával rávetette magát, és elkapta a hátsó lábát. Georgina hátra pördült, és habozás nélkül belemélyeztette a fogát Trisztán hüvelykújába, de ő rugalmasnak bizonyult. Egyetlen fájdalmas üvöltés után villámsebes fenn fogást váltott, megragadta a macska nyakát, és egy pillanattal később már magasra tartotta a vadul kapálózó jószágot a levegőbe. <gül> – Megvan, Jim! – jelentette boldogan. – Elkaptam! – Ügyes vagy, elenged! mondta, folytott hangon, és a lehető leggyorsabban lekúztam a fáról. Ami azt illeti túl gyorsan, mert egy eltéveszthetetlen recsenő hang azt jelezte, hogy egy darabon kiszakadt az akom de most nem törődhettem ilyen bagát elügyekkel. Futva betereltem Trisztánt a házba, és kinyitottam a dobozt. Akkoriban még nem voltak speciális macskakoserek, ezért Georgina fogjó lejtése igencsak nehézkesnek bizonyult, mert a macska hol itt, hol próbált kibújni, miközben keserves nyávogással tiltakozott a megalázó bánásmód ellen. Kimerítő tíz percbe tellett, amíg rácsuktuk a fedelet. De a sok méter erős párgával körültekert roskatak kartondoboz sem éreztem elég biztonságosnak, amikor kicipeltem a kocsiba. Mrs. Beck fölemelte az ujját, midőn indulni készültünk. A mondani valójára várva én a kikarmolt kezemet vizsgálgattam gondosan, Tristan pedig a szájába vette a hüvelykujját. Doktor úr, remélem gyöngéden fog bánni vele, – mondta a godalmasan. – Nagyon félénk, tudja? Alig fél mérföldet tettünk meg, amikor harci zajokat hallottam a hátulról. – Vissza, menj vissza, menj vissza, te ruhadék! – hátra pillantottam. Trisztán bajba volt. georgina láthatólag nem ijesztette meg a kocsi mozgása. Újra meg újra kidugta karmos mancsát a dobozrésein. Majd tűvesen prüszkölő feje is megjelent egészen a nyakáig. Tisztán elszántan nyomogatta vissza az előtüremkedő testrészeket, de kétségbe esett kiáltásai elárulták, hogy a csata veszítésre áll. Utolsó sikóját az elkerülhetetlenség érzésével fogadta. – Kiszabadult, Jim! Kiszabadult a rohadék! Hát ez nagyszerű. Aki vezetett már olyan autót, amelybe egy hisztérikus pacska garázdálkodik, az el tudja képzelni a helyzetemet. Ráborultam a volánra, ahogy a szőrös jószág hol barról hol jobbról ugrott nekem, vagy végigkarmolta a tetőt és a szélvédőt, miközben Trisztán hiába próbálta elkapni. De a könyörtelen sors nem érte be ennyivel. Egy pillanatra elnémult társam fújtatása és nyögése, hogy vérfagyasztó sikolyt hallasson helyettük. Szállj a rohadék, Jim! Mindent össze a macska nyilvánvalóan be akarta vetni minden rendelkezésére álló fegyverét, és tisztánnak kár is volt szólnia. Az orrom megelőzte a bejelentését, és lázasan tekertem lefelé az ablakot. De ugyanolyan gyorsan már tekertem is visszafelé, ahogy elképzeltem, hogy Georgina megszökik, és eltűnik a nagy, büdös semmibe. Az út további részére gondolni se szeretek. Megpróbáltam szájon át élegezni. Trisztán pedig sűrű felhőkbe fújta a Woodbine füstjét, de a szag így is rettenetes volt. Közvetlenül Darobi előtt megállítottam a kocsit, és egyesült erővel hajszát indítottunk az állat ellen. Néhány újabb sebesülés, közöttük egy, az Orroman eset, különösen fájdalmas karmolásárán, sarokba szorítottuk, és visszazártuk a dobozba. Georgina még a műtőasztalon is bemutatott egy-két trükköt. Étert és oxigént használtunk az altatáshoz, ő pedig képes volt visszatartani a lélegzetét, amíg a maszk a pofáján volt. Azután váratlanul új erőre kapott, amikor azt hittik, hogy már alszik. Mindketten leizzadtunk, mire végre elnyugodott. Gondolom, elkerülhetetlen volt az is, hogy nehéz műtétünk legyen. A macska méhtelenítése meg lehetősen célirányos művelet, és manapság számos ilyen műtétet végzünk el minden komplikáció nélkül, de a harmincas években különösen a vidéki praxisban még ritka volt. Ennél fogva sokkal nagyobb vállalkozásnak számított. Ezen a területen is kialakítottam a magam tapasztalatát arról, hogy mit tartok előnyösnek és hátrányosnak. Például arra jöttem rá, hogy a sovány macska könnyebb eset, mint a kövér. Georgina pedig rettenetesen kövér volt. Amikor felnyitottam a hasát, tengernyi hájbukott elő mindent elborítva, és idegtépően sokáig tartott, míg kiemeltem a bérészeit, vagy az omentumot a csipeszemmel. Rossz kedvően megvizsgáltam, majd visszahelyeztem őket. Mire sikerült befognom a fénypufák közi a rózsaszínű petefészket, és kihúznom a méh puha szövetét, erős fáradtság lepett meg. Valójában rutin műtét volt, és mégis mélységes kimerültséget éreztem, mire elhelyeztem az utolsó öltést is. Betettem az alvó macskát a dobozba, és odaintettem Trisztánt de erre, haza, mielőtt felébred. Elindultam a folyosom, de ő a karomra tette a kezét. Jim, mondta ünnepélyesen, tudod, hogy a barátod vagyok. Hát persze, Tristan. Bármit megtennék értek, Jim. Ebben nem kételkedem. Vett egy mély lélegzetet. Egy valamit kivéve. Nem ülök be még egyszer abban a rohadt kocsiba. Lemondóan bólintottam még csak nem is hibáztathattam érte. Rendben van, mondtam. Akkor indulok egyedül. Beszállás előtt fenyőillatú feltöltlenítével fújtam be az utasteret, de nem sokat segített. Egyedül az eremény éltetett, hogy Georgina nem ébredt fel Rayton előtt, ám ez is meghalt bennem, amikor elértem Daróbi piaszterét. Felállt a szőr a hátamon, ahogy meghallottam a baljós kapírgálást a hátsó ülésre helyezett dobozból. Olyan volt, mint a távoli mézünk de én tudtam, mit jelent. Múlóban van az altató hatása. Ahogy kijutottam a városból, ráléptem a gázra. Ritkán tettem ilyet, mert valahányszor 40 mérföld fölé vittem a sebességet, a motor és a karosszéria olyan zajos tiltakozásba kezdett, hogy mindig attól féltem, mindjárt szétesik az egész. De most nem törődtem ezzel. Összeszorított foggal száguldottam tekintetemet előreszögezve, de nem látta se az országutat, se a mellettem rohanó kőfalakat. Minden figyelmem a hátam mögé irányult, ahol egyre közelebbről és egyre dühösebben hallatszott a kurrogás. Amikor mérges nyivákolása erősödött, amelyet a kartondobot szaggató vadkarmok zajak is ért, elkezdtem remegni. Amikor behajtottam Raytonba, pillantottam. Georgina már félig kint volt a dobozból. Hátra nyúltam, megragadtam a nyakát, és amikor a fékre lépve megálltam a jázminlak kapujánál, a másik kezemmel az ölembe tettem a macskát. Elernyettem az ürésen, és hatalmas megkönnyebbült sóhajjal kijereztettem a visszatartott levegőt. Merev arcvonásaim már-már mosolyba fordultak, amikor megláttam a kertben tevékenykedő Mrs. Beckett. Örömkiáltással vette át tőlem Giorginát, de rémült hápogásba kezdett, amikor felfedezte a leborotvált területet és a két varratot a macska hasán. – Jaj, drágaságom mit tettek veled azok a csúnya bácsik? Magához ölelte az állatot és rám merett. Az állatka jól van, Mrs. Beck, erről biztosíthatom, mondtam. – Ma este adjon neki egy kis tejet, hónap pedig valami ételt. Nincs miért aggódnia. Elbigyeztette a száját. Akkor jó, most pedig vetett rám egy oldalt pillantást. Gondolom, kéri a pénzét. Nos, hát. Itt várjon, mindjárt hazam. Sarkon fordult és bement a házba. Nekidőltem a bűzlőkocsinak. A kezemen és az orromon sajogtak a karmolások. A zakon könyökén lifegett a szakadás, és testileg lelkileg kimerültnek éreztem magam. Egész délután nem végeztem más, mint egy macska ivartalanítását, de tudtam, hogy ma már nem leszek képes többre. Apatikusan figyeltem a kerti úton közelgő hölgyet. Erszény volt nála. A kapunál megállt és rám nézett. – Tíz siling, ugye? – Úgy van. Egy ideig kotorázott az erszénybe, mielőtt bánatos tekintettel kiemelt volna egy tíz silingest. – Jaj, Georgina, Georgina, milyen sokba kerülzte nekem! Sóhajtozott. Óvakodva előre nyújtottam a kezem, de ő visszahúzta a kegyet. Egy pillanat, majdnem elfelejtettem. Ki kell majd vennie a varratokat, igaz? Igen, tíz nap múlva. Elszántan szorította össze a száját. Nos, akkor rengeteg időm van még fizetni, hiszen úgy is visszajön. Vissza? De hát az csak nem várja el. – Mindig is azt tartottam, hogy nem helyes előre kifizetni egy munkát, – mondta. – Lehet, hogy addig valami szörnyűség történik Georginával, De… de… – Nem, már döntöttem, – mondta. Visszatette a pénzt, végleges elhatározással becsukta az erszint, és elindult a ház felé. A kerti közepén járt, mikor mosolyogva visszanézett a válla fölött. – Igen, ezt fogom tenni, majd akkor fizetek, amikor visszajön.